És, uh, no, csak... I'm gonna speak Hungarian and I'll speak English. <laughs> no. Okay. So um, I would talk in Hungarian, but I think I'm not confident enough yet to give Én a testimony. Sívessem beszélnék magyarul, de szerintem nincs még meg az önbizalmam, ahhoz, hogy bizonytékot terjek magyarul. But I wanted to share with you something really awesome that God did this summer for de me. De szeretnék veletek megosztani valami nagyon fantasztikus dolgot, amit Isten tett velem ezen a nyáron. Um, as you guys know I was here for a while this summer. Ó tudjátok, itt töltöttem a nyáramnak egy részét. And a um God really taught me a lot through being here. Isten nagyon sok mindent tanított nekem az átalogy itt voltam. And he really blessed me through being being able to be a part of this church too. És nagyon megáldott engem az átalogy nek a gyülekezetnek a, a része voltam. And um, I really have a huge heart to be in Hungary and in Eastern Europe in general. And um, God had been giving me um, lots of opportunities to learn Hungarian over my time that I've been here. És mióta itt vagyok Magyarországon, isten nagyon sok alkalmazadott arra, hogy magyarul tanuljak. But um, something really awesome happened this summer an opportunity for me to to learn a lot about the language. De nagyon-nagyon nagy szerű lehetőséget kaptam ezen a nyáron arra, hogy igazán megtanuljam a nyelvet. Um, while I was here, um, about two months ago I started to pray about studying Hungarian like in an intensive course. Két hónappal ezelőtt, mikor itt éltem Tatabányán, akkor nagyon komolyan imádkoztam azért, hogy Isten nagyon egy alkalmat arra, hogy tényleg intenzíven tudjam tanulni a magyar nyelvet. I, I about, um, a és Melindával beszélgettünk, és találtunk egy kurzust az Elte egyetemen Budapesten. And I was like, that would be nice. <laughs> És gondolkodtam azon, hogy hó, ez milyen jó lenne. But I don't have 600 euro. De nincsen 600 euróm erre a célra. And so I was just like, okay, God, if this is something you want to do, if if it's a way you want to help me learn the language, then you're just gonna have to provide for me somehow. És Istenhez imádkoztam, és azt mondtam, hogy uram, hogyha ezt az alkalmat te ajánlottad föl, és te ezt szeretnéd, hogy én ezáltal tanuljak magyarul, akkor valahogy gondoskodnod kell rólam. And uh, I decided that I would write to the university. úgy gondoltam, hogy írok az egyetemnek. És akkor arra gondoltam, hogy jó, hát írok nekik, de hát biztos az lesz, hogy megkapják, hogy ja, de kedves ez a lány, meg nagyon cuki, hogy magyarul akar tanulni, de hát nem fognakki ösztöndiát adni erre because I'm not a language major in a college or anything like that Nem vagyok nyelvszakos egyetemista, semmilyen egyetemen, tehát nem nem fog ez ez működni. And so I wrote to them and asked if there was any chance that I could come and just Take part in the és írtam az egyetemnek, és megkérdeztem, hogy van-e arra bármi lehetőség, hogy én részt vegyek ebben az intenzív tanfolyamban. És akkor arra gondoltam, hogy oké, okay, uram, én ennyit tudok megtenni, megírtam ezt a levelet, hogyha te szeretnél engem ott látni ezen a tanfolyamon, akkor, akkor neked kell az ő szívüket megváltoztatni, hogy odaengedjenek engem. And I waited about three weeks. Körülbelül három hétig vártam. És már elterveztem ezzel a három hét alatt, hogy augusztust uh, itt töltöm Tatabányán és különböző dolgokban veszek részt. És egy héttel azelőtt, hogy elkezdődött ez az intenzív tanfolyam, kaptam egy válaszlevelet. És azt írta az egyetem, hogy hát igazán soha nem szoktunk ilyet csinálni, de ebben az egy esetben megengedjük, hogy ön eljöjjön, és ingyen vegyen részt ezen a tanfolyamon. És azt mondták, hogy csak arról kell gondoskodni, ahogy meg legyen az élelem, meg a szállás, de egyébként a tanfolyamot mi biztosítjuk. And it turns out that I have a lot of friends in Budapest, so I actually didn't have to pay for accommodation either. And uh, while I was in the intensive, I also was kind of like, okay, God, like, I don't have that much money left, I just bought a plane ticket back to America, like... That kind of thing. És uh, miközben jártam erre az intenzív tanfolyamra, azon gondolkoztam, hogy hogy oké, okay, Istenem, hát nincs túl sok uh, költőpénzem. Épp most vettem egy repülőjegyet Amerikába, és hát ennyi, ennyi a készletem. But I was just like, you know, God made a way for me to be here. I know that he'll provide things for me, like food or transportation or whatever. És, uh, arra hogy ha Isten azt a lehetőséget, hogy én ott a, ezen a tanfolyamon, akkor gondoskodni fog arról is, hogy legyen megfelelő élelmem és tudjak utazni a városban és And it's interesting that I ended up eating for free almost every single day that I was there. Alakult, nap, Because a lot of the scholarship students wouldn't use their tickets and they'd be like, "Here, you want some tickets?" For lunch and like that. Mert voltak olyan ö, diákok, akiknek valami ösztöndi során ebédjegyeik voltak, és mégsem akarták ezt használni, és csak oda nyomták nekem, hogy tessék, nem akarsz esetleg ebédelni? So God really totally for me. Úgyhogy Isten nagyon hatalmas módon ö, gondoskodott rólam. But you know, it's interesting, hogy God. Um, answers our prayer and he does something in our lives. It's always more than we think. És annyira érdekes, hogy amikor Isten megválaszolja az imánkat és gondoskodik valamiről az életünkben, akkor ez mindig több, mint amire mi gondolunk. And usually it's not just for us either. It affects other people too. És általában ez nem csak számunkra történik, hanem más embereket is érint, amikor ő értes. And while I was in the intensive, I had so many To talk to people about God. és amíg ezen a tanfolyamon vettem részt, nagyon sok lehetőségem volt arra, hogy a diáktársaimnak is erről beszéljek. Because everyone seemed to be there for different reasons. Mert majdnem mindenki más ok miatt vett ezen részt. And the, uh, the teachers and the, um, és a magyar tanárok, illetve a többi munkatársot az egyetemen mindig nagyon kíváncsian várja azokat a történeteket, hogy ki miért jön el ide magyarul tanulni. So they're always going around, why did you want to learn? Oh, I studied it in school. És így mindig így ő, körbe megyünk, és akkor mindenki elmondja, hogy na te miért szeretném magyarul tanulni? Hát én ezt tanultam az iskolában. Stb. Or my husband or wife is Hungarian. Vagy a, a férjem vagy a feleségem magyar. Vagy don't really know why I'm here, vagy nem tudom hogy igazán really? miért vagyok itt. <laughs> And then why are you here? I'm a missionary. És akkor tőlem is megkérdezték, hogy és, és te miért vagy itt? Hát én missionárius vagyok. What? <laughs> so it was like Hard for me not to talk about it. Utodna héslet volna ne beszéh, hogy ne beszéljek a hitemről. And it was really cool because I was expecting people to be really like closed to talking. És uh, annyira jó volt, mert én azt vártam igazán, hogy az emberek nagyon zártak lesznek az a kapcsolatban, hogy isterről beszéljenek. But I really I prayed a lot about God just de nagyon sokat imádkoztam azért, hogy Isten ezt természetessé tegye, hogy beszéljek róla és adjon erre lehetőséget. És történtek olyan dolgok, hogy emberek jöttek oda hozzám és megkérdezték, hogy elmehetnének e velem gyülekezetbe, vagy hasonló kérdések. And there was one girl in a, um, girl. és volt egy egy lány, aki főleg főként érdeklődött. Ő, egy uh, horvát nő volt. Um, I invited to church one day. És ő uh, öt is elíptem egyszer a gyülekezetben. And uh, after the service she looked at me and she said, "Can I come back?" És a, az alkalom után rám nézett <laughs> és megkérdezte, hogy visszajöhetek ide? I said, like, "Of course you can come mondtam, back." A mondtam, hogy hát persze hogy jöhetsz. And she said, "I've never heard anything like this before and I just have no words." azt mondtam, hogy soha nem hallottam még ehhez foghatót, szavakkal se tudom kifejezni, hogy milyen volt ez. And I gave up on God. Azt mondta, hogy én feladtam a harcot Istennel. Because I didn't know that there were people who really believed in him. Mert nem tudtam, hogy egyetem vannak olyan emberek, akik tényleg hisznek benne. And now I'm, I'm so excited and I just want to come back here all és the time. Most már annyira, annyira izgatott vagyok Istennel kapcsolatban és állandóan ide vissza akarok jönni And uh, I her a Bible és uh, adtam uh, neki egy uh, Bibliát. Um which she ended up taking back to Croatia with her now. Amit, uh, And we we spoke a lot about how like she she really realized that god had put us in the same situation so that she could know him és uh, nagyon sokat beszélgettünk erről és uh, rájöttünk mindketten hogy isten nem véletlenül helyezett minket ebbe a helyzetbe együtt hogy hogy ő istenről tanulhasson ez a lány and we became really good friends szóval jó nők lettünk and i'm really excited to see what god will do in her life és nagyon nagyon izgatottan várom hogy isten mit fog elvégezni az ő életében and i'm i'm really grateful that he um, That, that he was able to reach more people because of what he did for me. És nagyon örülök annak, hogy isten több embert is el tudott érni azon keresztül, amit értem tett. And Matt gave a, a good point earlier. I was talking to him about what I was share. És, az előbb, amikor beszélgettünk arról, hogy mit fogok nektek elmondani, akkor tett egy nagyon jó megjegyzést. He said that many times we don't have things because we don't ask for them. Hogy nagyon sokszor azért nincs meg valami az életünkben, mert nem is kérjük ezt. And we think like we have to do it ourselves or it's not going to happen. És vagy azt gondoljuk, hogy ná majd akkor mi magunknak ezt kimunkáljuk, vagy az, hogy hát e, úccsa fog összejönni. But we we serve a great God who loves us. De mi egy hatalmas Isten szolgárunk, aki szeret minket. And he he provides everything for us. És ő mindent megad nekünk, mindenről gondoskodik. And even the things we think és még azokról a dolgokról is, amiről azt gondoljuk, hogy ó, hát ezt mit csináltuk meg magunknak, igazán ezt is Isten adta nekünk. Tehát Isten nagyon-nagyon hűséges, és hogyha te kéred tőle, akkor ő, ő vezetni fog az életedben, megmutat neked dolgokat, és gondoskodni fog rólad. So, thanks for letting me share It, with you. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam nektek. Yeah. A dolog, hogy, hogy amikor valami uh, van, akkor mindig a végén uh, valami történik, vagy érengem, engem, akkor a végén Istenhez uh, tudok fordulni, mert, mert mindig rájövök arra, hogy csak tőle jön a segítség, csak uh, ő az, aki által uh, vannak a jó dolgok, és vannak a vannak a az ő országainak a csodálatos dolgai. Kezdjük egy imádsággal. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy te vagy az, aki az alfa és az omega vagy. Te vagy, Uram, minden életnek a, az eredője, és rád néze vannak a dolgok. Uram, kérünk áld meg ezt a mai alkalmat, amikor az igédet tanulmányozzuk, Uram. Kérek add a te szent lelkedet, a Uram, hogy ne csak betű, de... Lélek és élet legyen számunkra, Uram, a Te igéd. És Uram, adj nekem is szavakat, adj Uram nyitott szívet mindannyiunknak értést, így agyilag, Uram. És kérünk, ad, hogy egy igazi veled való találkozás, egy tőled való üzenet legyen ez ma. Amen. Na szóval, hogy megint tanuljunk egy idegen szót, ugye múltkor mit tanultunk, emlékszetek? a fán és a profán. Ez nem ugyanaz, mint a gáz, a profán mután. Igen. Most megint tanulunk egy ilyen szót. Ugye, amikor a mi atyánknak a utolsó sora van egyébként, ez a Máté evangéliuma a hatodik rész 13-as a második része, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezt Utána néztem, és nem magamtól vagyok ilyen okos, megint csak, ezt megint utána néztem. Ezt úgy nevezik az okosok, hogy doxológia. Ez a, először így próbáltam viccesen, hogy a doxaóra és a biológiának a keveréke, de nem, nem az. Ez igazándiból ez, ö, egy ilyen hálaadás, amikor van egy ige szakasz, vagy történik valami az életünkben, vagy egy gondolat, ott kapunk Istentől, és akkor az, abba úgy ö, bizonyos dolgokba elmélyülünk, akár ö, anyagi, akár egy ö, valamilyen tanításba, és akkor végén így egyszerűen az emberből így kitör egy hálaadás Isten felé. És ö, van erre egy jó szövetségi példa is, és lehet, hogy fog működni, a, a Béci is akarja. Tudjátok, hogyha én vagyok, akkor mindig van egy kis vetítés is. És a kettő krónika 29, illetve ez egy krónika, bocsánat. Tehát, hogyha valaki szeretné követni, bár itt kivetítettem. Egy krónika 29, 12, 11, 12. Amikor Dávid élete végén, ugye nyilvánvalóvá válik, hogy nem építhet fel a templomot, de mégis szervez egy gyűjtést a templom számára, és hogy összeadják a, a különböző anyagokat, a különböző anyagi javakat, akkor egy csomó minden összejön, és ö, olvasom a teljes részt, és örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel önként adakoztak az úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett, akkor áldotta Dávid az urat az egész gyülekezet előtt, és ezt mondotta: Áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izraelnek, Isten, öröktől fogva mindörökké. Tiéd, Uram a nagyság, a hatalom, és a fenség, a ragyogás, és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben, és a földön van. Ugye ez egy kicsit hasonlít ez a pár szó ahhoz, ami a mi atyánk végén van. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A tekezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit nagyjá és erősé. Most azért Istenünk, hálát adunk neked és dicsérjük a te fenséges nevedet. Mert ki vagyok és, és mi az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony, tőled van minden és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Mi jövvények és zselérek vagyunk előtted. Mi, mint minden ősünk, napjaink olyanok a földön, mint az árnyék. Nincs állandóságunk. Urunk, Istenünk, ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te szent tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és tied lesz mindez. És uh, van egy új szövetségi uh, példa is erre vonatkozólag. Megint visszakapom a képet. Kapok képet. Tök jó. Uh, Pál apostol, amikor a zsidóságról elmélkedik, és kap egy kielentést Istentől, hogy ugye a zsidóság Isten kiválasztott népe, de ugye a, amikor a, az első gyülekezet elindul, és ugye a pogányok felé is ugye a jeruzsálami gyülekezetből mennek ki különböző misszionások, és a pogányok is megtérnek, és egy nagy hatalmas ébredés van a pogányok között, és hogy Isten hogyan munkálkodik, erről ír Pál a római levélben, és a római levélnek a ennek a ö, szakasznak legalábbis az utolsó versei, ez a Roma 11.34.36. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatlanok az ő útjai. Ugyanki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Itt is, amikor, eh, ahogy Isten munkáját látja, és eh, kijelentést kap erről pál, és így végig gondolja az egészet, akkor, akkor szinte a végén kitör belőle ez, a, ez az öröm, hogy, hogy Isten milyen csodálatos, és milyen csodálatosak, milyen dicsőségesek a, az ő munkái. Jézus, amikor a mi atyánkot, eh, tanítja a népnek, ez egy olyan... Eh, esemény keretén belül van, amit úgy nevezünk, hogy hegyi beszéd. Amikor a Jézus elkezd gyógyítani a nép között, és utána sereglenek az emberek, és összejönnek egy ilyen hegyen, és akkor Jézus leültet őket, és elkezdi őket tanítani. És elke, elgondolkodtam azon, hogy kik is ezek az emberek igazándiból. És ugye annak idején Izraelben Valási vezetők ö, uralták végül is, a, ők vezették a népet. Hát volt egy királyuk is, meg ott volt a római ö, ö, uralom is, ami mind egy egyfajta elnyomást, ö, zsarnokságot jelentett, de az igazándiból ö, legnagyobb zsarnokság, vagy legnagyobb elnyomást azt maguktól a vallási vezetőktől kapták ö, sok. Törvény, szabályt ö, helyeztek rájuk, és ö, igazániból Isten dicsőségét eltakarták előlük. És ez a nép, ez egy ö, mind fizikailag, mind pedig ö, testileg elgyötört nép volt, szegények voltak ö, zömmel, ö, nagyon sok beteg volt köztük. Ugye a valási vezetők hirdették, hogy Szinte úgy hirdették a cselekedeteikkel, kimondva szóval persze nem, de a cselekedeteikkel így hirdették, hogy tulajdonképpen ránk nézzetek, mert mi vagyunk dicsőségesek, mit, mitőlünk jön az igazság, mitőlünk jön a szabadulás, de valójában igazi szabadságot, igazi lélekáltali tanítást nem tudtak ezek a vezetők adni. És amikor Jézus felbukkan, és elkezd gyógyítani, tanítani a népet, akkor, akkor rögtön megérzik, hogy, hogy ott, ott van élet, ott van igazság, és ez az út, amire, amit érdemes követni. Szóval egy ilyen elgyötölt, elfáradt nép, és egy személyes tapasztalatot hagyosszat meg veletek, amikor én már egy ilyen, hát hülyeséget nem akarok mondani, de körülbelül egy ö, 8 ö, éve keresztény voltam, megtért voltam, akkor én is elfáradtam egyrészt az ilyen nagyon takaréklángos kereszténység, vagy, a, vagy éppen a törvényeskedés között vergődve, és igazándiból nagyon külresedett az életem, és ez talán annak köszönhető, hogy nem volt olyan forrás, ahol, ahol igazándiból azt a hangsúlyt kaptam volna meg, hogy, hogy Isten az, aki munkálkodik, Isten az, aki az ő kegyelmével egy csomó mindenre erőt ad, és egy csomó minden jót magukat, a cselekedeteket elkészítette számomra, és amikor, ez persze nem a reklám helye, de tényleg talán mással máshol történik meg, velem ez a Golgotában történt meg, hogy, hogy ott hallottam először arról a hangsúlyról, hogy Istentől jön a szabadulás, Istentől jön a Mindaz a jó cselekedet, mindaz az erő és áldás, amit az ember lehet, hogy addig önmagában ö, próbált meg előállítani. És csak egy kérdés, egy, ö, ö, amit jó, hogyha el tudunk gondolkodni arról, hogy ö, te honnan jöttél, és küzdesz akár még ilyen terhekkel, annak a terhével, hogy próbáljunk meg testvérek a saját erőnkből keresztények, jó keresztények lenni és áldott keresztények lenni. Visszatérve a doxológiára, vagyis erre a, a háladásra, ami a mi atyánk végén van, egy kicsit elemeztem így a szavakat. Tír az ország, a hatalom és a dicsőség. Isteni az ország, vagyis... Most ez működik, ugye? Jó, majd fog. Tehát Isteni az ország, az, az nem csak egy ilyen, egy ilyen jelképes dolog, hanem ugye ezt... Más nyelvekben úgy hangzik, hogy a királyság, vagyis a jog arra, hogy cselekedjen. Tehát Istennek megvan a joga, hogy bármit cselekedjen. Mint hogy egy királynak, hogy az ő birodalmában megvolt a joga bármire, hogy cselekedjen, Istennek megvan a joga az egész világon, az egész világ mindenségben, hogy bármit cselekedjen. Tiéd az ország, tehát a királyság, a jog cselekedni, tiéd a hatalom, az erő, a lehetőség, csúnya szóval a potencia, tehát az, amikor nem csak hogy joga van hozzá, de meg is tudja tenni, Isten bármit meg tud tenni. Éppen bele szaladtam Chuck Smith-nek egyik könyvébe, majdnem leverve a polcról, és uh, pont az imádságról uh, szól, és ugye ez egy fontos uh, tényezőként éppen kinyílt egy helyen, és azt olvastam, hogy a, a sikeres imádság titka az, hogy tudatában vagyunk-e annak, hogy Isten milyen hatalmas, és tud cselekedni. És uh, Istené a dicsőség mindezért, hiszen Istennek nem csak joga van, és hatalma cselekedni, de meg is teszi, és amit tesz, az dicsőséges, és uh, és dicsőséges, egyszerűen. És a mi atyánknak a kéréseink gyorsan átfutnánk, átfutnék még egyszer ennek a fényében, hogy minden egyes kérésnél arra gondolva, hogy, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. És működik tök jó. Tehát a Róma 11.36-ot bizony tőle általa, és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké, ámen. Szenteltessék meg a te neved. Így kezdődik a, az ima, és ez egy ö, nagyon fontos dolog, hogy az, azt szoktuk is mondani ugye itt is, hogy az imánkat, ö, ne, csak az, ne csak az legyen az imádságunk, hogy kéréseket zúdítunk Istenre, hanem legyen egy ilyen imádat, amikor, magának Istennek a nevét fölemeljük. Mert, mert igazániból méltó rá Isten, és mert szükségünk van nekünk is, mi magunknak is arra, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet. És tisztában legyünk azzal, hogy, hogy Isten jelenlétében vagyunk. És Isten a kezdete és a vége mindennek. Tehát Isten nem csak olyan, hogy egy, egy, egy napi rendi pontja, hanem ő az, aki tartja az egész mindenségét. ő az, aki az egész napunkban ott van és jelen van, és egy csomó minden olyan gal megáll, amit egyszerűen nem is látunk, és nem is uh, fogunk fel. És Isten szent, Istenhez hasonló sincs. Tehát nem csak, nem az, hogy... Bár ugye az emberről mondja a Biblia az, hogy uh, nem sokkal uh, teremtetted az embert kevesbé, kevesebbnél ö, ö, magadnál, de azért ránézve az emberre és ránézve Isten dolgaira tudhatjuk, hogy azért ez a nem sok azért elég sok. Úgyhogy Istenhez hasonló nincsen. És amit szeretnék így, ö, így bátorítani, ö, szeretnélek benneteket ebben, hogy a leghétköznapibb napodban, és legyen egy pont, amikor, amikor jelenlé, Isten jelenlétében időt töltesz. Ugye ez a, az a csúnya szó, az a, a profán és a fán. Tehát a legprofánabb helyzetben is lehetőségünk van arra, hogy Isten szent jelenlétében megálljunk. És ez, egy, és ez egy hatalmas dolog, hogy nem kell valahova elmenni és utazni oda, hanem bárhol, bármikor Isten jelenti létében időt tölthetek el, és az ő nevét megszentelhetem és elvonulhatok az ő szentek szentjébe és ez egy, ez egy ö, fantasztikus dolog és ez csak így magam felé is egy ö, figyelmeztetés, bátorítás hogy ezt jó akkor tenni amikor az ember a legnehezebb, ö, legnehezebb ö, szakmai megbeszélés előtt áll ö, és, és egyszerűen csak Isten, Isten jelenlétébe visszavonulni, mert jó látni az, hogy ő abban is ott tud lenni és abban is segítséget tud adni és egyébként is, Nehémiás 8.10b, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Amen. Ez egy jó dolog, hogy az Úr előtt való öröm, az öröm, ez az örömerő ekvivalencia, vagy azonosság, ugye, amikor azt mondhatjuk, hogy... Az Úr előtt való öröm az egy erőt jelent számunkra, de egyébként így magyarban az öröm-erő, öröm-erő, erő öröm-erő, erő, öröm, erő. ezen jó, meg lehet jegyezni. Tehát az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Talán nem ö, ö, kell mondani, hogy ez nagyon fontos, hogy az Úr előtt való öröm legyen, nem hiszem, hogy túl nagy erőt ad, a, ami most itt hangzik a bányásznap ott is egyfajta bizonyos örömöket kínálnak, csak ott ö, a, nem erő lesz a végén, hanem ö, soványabb pénztárca. De a, az úr, úr előtt való öröm, Úr előtt való öröm az pedig gazdagít engem. Jöjjön el a Te országod! Isten országával kapcsolatosan ö, olvasnék egy példázatot. Ugye Jézus ö, hasonlatos a Isten országa ö, kezdetű, példázatai közül egyet, a mustármag példázatot. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, hogy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a Földbe kisebb minden magnál a Földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Isten jelen van a világban, és Isten jelenléte olyan dolgokat produkál, amik működnek. És jó példa ez a mostármag ugye nagyon picike, azt gondolná az ember, hogy hát ez igazán teljesen jelentéktelen dolog, és ugye, hogy a példázat is mondja, megnő, és már annyira megnő, hogy nem csak termés se lesz, de még a madarak is megpihenhetnek rajta. És egy csomó ilyen dolgot művel, Isten, higgyétek el, hogy, hogy érdemes Imádkozni. Érdemes uh, Isten országába befektetni, ha úgy tetszik, mert Isten azt megsokszorozza. Isten az abból csodálatos dolgokat uh, hoz elő. És uh, ilyen meghökkentő dolgokat uh, hoz elő. Nemrégiben hallottam egy uh, történetet. Az egyik uh, rokon ismerős, sünket, talán többet is ismeritek, uh, egy srác, uh, Istentől így elhívást kapott arra, hogy elmenjen egy cigányfaluba, és ott egy ilyen sporttábort szervezzen, és akkor különböző ajándékokat adtak, ilyen bibliaversenyt rendeztek a gyerekeknek minden nap, és ez egy ilyen totál falu, egyébként, és... Meg is lepődtek ott a cigányok rajta, hogy, hogy hát ő nem szoktak úgy magyar emberek úgy oda menni, hogy, hogy, hogy valami jót akarnak. Ugye, Tehát ott azon a környéken, ugye ott észak-kelet valahol, nem tudom, ott ugye azért az, az a szokás, hogyha magyar és cigány ember összekerül, ott valamilyen fajta konfliktus alakul ki. És hogy, ez is egy ö, érdekes dolog, hogy Isten ilyen dolgokat tud előhozni, és ilyen meghökkentő dolgokat tud előhozni. Egy embernek ad egy üzenetet, ő elmegy oda, és ott pedig több ember egyszerűen rádöbben arra, hogy, hogy, itt, ö, hogy itt Isten akar valamit, ö, valamivel megajándékozni. És akkor Isten országával kapcsolatban tovább is működik. Az egyik nagyon kedvenc igém ö, az, amikor arról szól a... Jelenések könyvének 2235, hogy Isten tökéletes háborítatlan kapcsolatban lehetünk majd. Nem lesz többé játok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük és uralkodnak örökként örökké. örökké. Ez a kiteljesedés, amikor már Isten ö, jelenlétét szemtől, Isten szemtől szembe láthatjuk, és Isten jelenlétében zavar, zavartalanul lehetünk ott. Ez, ez az, amire várunk, ami majd ki fog bontakozni az életünkben, ami eljön majd. És Isten üttervének ez a, gyakorlatilag a beteljesedése. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt, ö, ez egy fizetős dolog, tehát ezért fizetni kell, hogy ott lehessünk pedig Jézus a saját vérével fizette ki ezt a dolgot. Nem nekünk kell fizetni. Fizetni kell érted de nem nekünk kell fizetni, és ez is, ez is a Isten dicsősége. És e, e, brilliáns, hogy Isten így e, csinálja az üdv tervét, ahogy alakítja úgy a világtörténelem eseményeit, az én életem eseményeit, hogy, e, hogy az üdvösséget megtaláljam, őt megtaláljam, és e, és uh, egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy sokszor uh, sok uh, olyan mondjuk úgy, hogy hívői uh, megnyilvánulást láttam, amikor, amikor magát Isten országát uh, próbálják emberi cselekedetekkel előállítani, amikor úgy szervezni a gyülekezetet, ami persze jól magában, csak amikor már emberi izzadságból jön az ki, hogy, hogy próbáljuk úgy csinálni, hogy működik a dolog, de, de tulajdonképpen emberi izzadság és idegeskedés által működik a dolog, akkor az, az valahol nem Isten országa, nem Isten jelenléte, nem Isten működése. Jöjjön el a te országod! Tehát Isten jelen van közöttünk, Isten elkészítette az ő tervét, és ezt is ő csinálja. ez se azt mondja, hogy számunkra, hogy úgy, ha azt akarjátok, hogy Isten országa legyen, akkor tegyétek ezt és ezt, hanem tőle van, és ő műveli ezt az életünkben, ezért is övé a dicsőség. Legyen meg a te akarat a mennyben, úgy, amint a mennyben, úgy a földön is. János evangéliumából olvasnék egy részt, 14. fejezet 12-14-es versek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Meghallgatott Tima. Uh, sokszor gondolkodom azon, hogy, hogy uh, gondoltatok már ti is ilyen, hogy uh, imádkozunk valamiért, és azt gondoljuk, vagy azt tapasztaljuk egyszerűen, hogy nem történik meg. Volt már valakivel ilyen, vagy csak én. És miért van ez? Ez tök bosszantó dolog. Itt az ige, nem? Azt mondja Jézus, hogy bármit kértek az én nevemben megteszem, és ők mégse történik meg. Miért van ez szerintetek? Nem jött el az ideje. Nem jött el az ideje. Aha. Nem jól kérjük. Aha. Igen. Vagy nincs Isten akaratában. Vagy nincs Isten akaratában. Ha egyezik az Isten akaratában, akkor kérjük, akkor benne Így van, ha egyezik az Isten akarata. Aha. Biztos, biztosan ö, a meghallgatott tímának biztos ö, sok ö, olyan tényezője van, amire fontos figyelni. Ugye Jakab Bapostól figyelmeztet minket arra, hogy hittel kérjük, ö, mert ha csak úgy, csak úgy kérjük és úgy kételkedünk benne, akkor az, az nem hittel való kérés, és nem hiszünk igazándiból Isten hatalmában abban, hogy ő meg tudja cselekedni. De én a, a, most arra a fókuszálnék rá, amit egyébként Zsuzsi is mondott, hogy, hogy az ő akaratát keressük. Mert ö, most ugye ben vagyunk egy IBA, IBA kany, ima kampányban, egy ima sorozatban, reggelenként, vasárnap reggel itt imádkozunk ö, 9 órakor, ezt így hirdetném is, hogy gyertek minél többen, illetve vannak a indul az ima ö, óra sorozat, és ö, én azt gondolom, hogy nagyon fontos a, lenne az, és nagyon fontos az, hogy keressük Isten akaratát, hogy megértsük azt az első ö, körben, megértsük azt, hogy Isten mi az, amit ö, akar tenni, mi az, amire ö, el akar hívni minket, vagy akár meglássuk és megértsük azt, hogy mi az, amit már eleve tesz Isten. és, ö, és én azt gondolom, hogy egy, ez egy szintén egy alapvető tényezője annak, hogy sikeres imánk legyen, hogy Egyszerűen abba legyünk benne, amikor kérünk, olyanokat kérünk, akkor innentől kezdve, amik, amik Isten akaratával, Isten szándékával egy, egybehangzóak, és ugyanazt a célt szolgálja. Persze, akkor felmerülhet az ember beha akkor, hogyha hogy, hogy, hogy eleve Isten azt akarja, akkor miért is kell ezt nekünk kérni, mert, mert Isten. Isten egyszerűen így, így rendelte, hogy ki meg akar nekünk adni dolgunk, dolgokat, sőt, ugye a következő kérés a mindennapi kenyerünkkel kapcsolatos is, hogy Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk, keressétek, hogy először Isten tetszteni ország, és minden megadatik, és akkor miért, miért kell mégis akkor kérnünk? Miért kell még, mégis kérnünk? Azért, mert Isten egyszerűen... Azt akarja, hogy vegyünk részt az ő munkájában, és, és a kéréseinkkel meg e, tudatosuljon bennünk az, hogy, hogy tőle kapjuk ezeket. Tőle kapjuk ezeket, és, és egy természetes atya-gyermek kapcsolat van Isten között és Isten is közöttem. Akkor a következő mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Róma 5 egy-kettő be van benne, mivel? Tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Ő, ő által kaptuk hitben a szabad ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Hogy jön ez ide? Nekem volt egy megtapasztalásom most a kegyelemmel kapcsolatban. Én egy kicsit összemostam a, ezt a fogalmat az írgalommal, és a kegyelem az, ugye amikor kapjuk azt, amit nem érdemlünk meg, történik velünk mindaz, amire, ami egyébként mondjuk nem történne meg, ami lehetetlen lenne, kapunk arra erőt, amit, amire erőtlenek lennénk, vagy vagyunk. És a, az egyik ilyen dolog a mindennapi kenyerünk, hogy Tudjuk-e ezt így ö, Isten kegyelmeként értékelni, és Isten gondoskodásaként? Ugye azt mondja a Máté 6.31.30, ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltjünk magunkra, mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre, de keressétek először az Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. És ez egy, ö, innentől kezdve már egy ö, annak a kérdése, hogy mennyire tudom azt, mennyire tudatos bennem az, hogy Istennel egy olyan viszonylaton van, ahol ő megígérte nekem azt, hogy ő gondoskodik rólam, gondoskodik a szükségleteimről, és szabadságot adott arra, hogy nem a szükségleteim pörögjek, hanem keressem először Isten országát. És ugye ha az ember egy ilyen ö, lelki fejlődést ö, akar felvázolni, akkor olyan, akár keresztényként is, ö, amikor betölti az életemet a, az anyagi javak iránti küzdés, és amikor egy következő lépés eljutok oda, hogy, hogy elkezdem elkérni Istentől és megkapni Istentől a dolgokat, amikor a fizikai dolgokra is így tekintek, hogy Isten től jöhet, és Isten gondoskodik. És az, amikor már teljesen átadom magam neki, hogy, hogy mindenem az övé, és ö, mindent tőle kapok, és ö, neki joga van, bármit elkérni tőlem. Tehát ez egy, ez, tudjátok, amikor már igazándiból jó barátok vagyunk, ugye? Akkor már, akkor már vigyed, tehát, hogy kell a licskán, el, persze, de majd én is el, vagy nem is azért, hogy cserébe, hanem hanem a kell, akkor tudom, hogy kihez mehetek és kérhetek tőle. Ez egy hatalmas kegyelem, ez az állapot Istennel, hogy így lehetünk vele. És nagyon fontos dolog szerintem, hogy beszéljünk a, a fizikai szükségleteinkről is, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy jó-jó, hát persze szükségünk van rá, mert ugye ebbe a bűnös testben élünk, és várjuk, hogy megszabaduljunk ettől a testtől, de hát, ó, hát kell valami kell ennek a testnek is ebbe az életbe. Nagyon fontos a test. Nagyon fontos a test. Ugye a lélek temploma. A lélek temploma a test, és a testi dolgaink és is Isten bátorít. Ez a kérés, hogy mindennapi kenyerüket add meg nekünk, mert ez egy bátorítás arra, hogy igenis kérjünk, merjünk kérni fizikai dolgokat, és szabad vagyok Isten vinni Nekem ilyen dolgok jutottak eszembe az anyag gondjaimat, Vagy éppen, ha van pénzem, ha nincs pénzem azt is, de ha van pénzem, hogy hogyan sáfárkodjak vele, milyen döntést hozzak? Ugye, ha az embernek van pénze, de nincs jó ö, döntése, akkor az olyan, mintha nem is lenne pénze. És a szükségeimet, elképzeléseimet, kérdéseimet, akár az időbeosztásommal kapcsolatosan is. Ugye, hogy most ezt a családomnak adjam ezt az időt, most, most a gyülekezetnek adjam ezt az időt, vagy mindenki. Tehát ö, Isten ezekre is gondot fog viselni. Isten nem azt mondja, hogy figyeljetek, ezek nem is lényegesek, hagyjátok ezeket a dolgokat. Igen, és azt mondja Isten, hogy lényegesek, és kérjétek el tőlem, és segíteni fogok nektek a fizikai szükségleteibe. Kinek adjam oda a kocsimat, vagy éppen mondjuk kinek nem. Ugye, ez is egy... Ez is egy azt mondja az ember, hogy volt, no, hát ezzel ne foglalkozunk, de foglalkozunk vele, mert Isten foglalkozik vele, és segíteni akar ebben. Bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőtnek? Az egész miattjánk egy ilyen a megbocsátásról szóló tanításban van, abban van beágyazva. Ugye szintén a hegyi beszédből a Máté 544 46 én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt a igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok. Ugye ágyátok azokat, akik átkoznak. Ez egy, ez egy ilyen a világ szemébe szerintem ez egy a, ez a a abszolút hülye című ö, ö, kis címet kaphatná. Hogy mit csinál? Annak azért imádkozik, akit ő vele mindig kiszúr, meg azt áldja. Ő neki, ő az ő életére kéri Isten áldását. Ez, ez, ez hogy, hogy működik? És, és szerintem egyszerűen Isten ki akar reformálni bennünk a megbocsátó szívet, egy puha hús szívet amikor újjászülettünk, akkor ő megadta nekünk ezt a hússzívet. Persze ez még néha be akar keményedni, és meg akar keményedni. De az igazándiból megbocsátó puha szív, az egy szabad szív. El tudja fogadni a megbocsátást, de meg is tud bocsátani. Feltétel nélkül, és az egy nagyon jó pont volt a módkori tanításban, hogy nem kell, hogy bocsánatot kérjenek tőlem ahhoz, hogy én megbocsássak, ugye? Mert ö, Isten is megbocsát nekünk, ugye ő példát mutatott arra, hogy mi mennyi mindent követtünk el ellene, és mégis megbocsátott, de Isten ezen felül egy áldást készített el számunkra, hogy mi, minket is megbocsátó szívűvé formál, magához hasonlóvá Formá. Ha ő is a legnagyobb bűnösnek is meg tud bocsátani, akkor minket is ebben, a, ebben az örömben akar részesíteni, hogy hasonlóak legyünk hozzá, hogy meg tudunk bárkinek, bármikor, bármiért bocsátani. És egy, csak egy gyakorlati kérdés, gondolkodtam ezen, talán jó, gondolkodjatok ti is ezen. Mennyi átlagosan az az idő, ami eltelik a sérelem és a szívből jövő megbocsátás közt? Nem tudom, én most, majd ír, össze fogom írni, aztán kiszámolom az átlagot. De tényleg, ez szerintem, tudjátok, ez szerintem egy tök fontos dolog, mert... Ez, ez szerintem nem érdemes számos, hogy számolsz, igen lehet, igen, lehet, hogy nem érdemes. De abban a tekintetben mégis érdemes, tehát nem mint statisztika készítés valóban, úgy nem sok értelme van, de abban, abban a szempontból mindenképpen kell vele foglalkoznunk, hogy ugye azért ez a, a sérelem tartogatása, azért az, a sérelem az nem jó számunkra, tehát hogy tartogatjuk, az nem egészséges, hogy mondják, hogy nem egészséges tartogatni, tehát ez, ez, ez ilyen, ez, ez, ez az a fajta, hogy tényleg nem egészséges vagy esetleg van-e olyan dolog, amit még mindig tartogatok magammal. Higgyétek el, ez, ez öl, ez méreg. Tehát ez, és erre, erre szabadságot ad Isten, hogy engedd el. Egyszerűen engedd el. Ne, ne tartogasd. Engedd el. működik még ez is. Aha, jó. Ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye ez egy... Érdekes kérdés Istentől, hogy Isten vinne minket a kísértésbe, vagy hogyan, de erről múlt héten meg tanított. Én, amit kiemelnék a háladásnak a szemszögéből, hogy ahogy ebbe egy 1 Péter 1.5-be is olvashatjuk. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Isten hatalma őriz minket az üdvösségre. Ez egy fantasztikus dolog, Isten az, aki munkálja bennünk ezt a dolgot, Isten, aki erőt ad nekünk, Isten, aki szabadítást, védelmet ad nekünk, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor a kísértésekkel küzdünk, akkor akkor ugye ott is saját erőmben bízok-e, vagy saját technikáimban bízok-e, vagy, vagy magába hoz Istenhez folyamodok, amikor jönnek a kísértések, amikor, amikor elbuktam, és, és szabadításra, szabadulásra van szükségünk. Tehát Isten az, aki, aki az ő szabadításával, az ő erejével az én életemben jelen van, és képes, és meg is óv engem a kísértéstől. És ezért egy figyelmeztetés, hogy éljünk is ezzel a lehetőséggel. Isten ugye persze meghagyja nekünk a szabadságot. Tehát próbáltam ezt elképzelni egy kicsit ilyen profán módon. Tehát valahogy úgy van ez, hogy mintha kap, kaptunk volna egy nagyon erős személyi testört, aki, és jönnek, jönnek a különböző kísértések, mint ellenségek, támadnak ránk, és hogyha ezt, ott maradok a személyi testőröm mellett, és nem mászkálok el, akkor ő Megvéd engem. Ugye ez a Filippi 2.13. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkája bentetek, mind az akarás, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Ez, ez egy, egy együttmunkálkodás Istennel. Maradjak a közelében, és akkor, akkor rendben lesznek a dolgok. Megőriz minket a kísértésben. Róma 13.14. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ugye ezt sokszor szoktuk mondani, hogy jó, jó, a kísértés, oké, de ott van mindig az a kívánság, és, és az, az, az, az, tudjátok, hogy ez egy, ez egy hatalmas ige, ami azt mondja, hogy igenis van lehetőségem arra, hogy a kívánságaim azok kisebbek legyenek, eltűnjenek, vagy, vagy vissza visszacsökevényesedjenek pont azzal, hogy, hogy milyen dolgokban vagyok benne, mert ha nagyon benne vagyok egy dologban, akkor onnantól kezdve nagyon kezdem azt kívánni. Ez egyszerűen így működik az embernek a szervezete. És van győzelem a kísértés felett, Isten erőt tud ahhoz -e adni, hogy ne úgy gondozzam a testemet, hogy bűnös kívánságok ébredjenek, Isten szabadulást tud adni. Ez, ez működik, és, és nem, nem kell egy ilyen lehajtott fejű keresztény életet élnem, hogy, hogy persze, csak itt lenne, ezek a bűnök ne lennének meg a kísértés Nem. Isten győzelmet tud adni ezek fölött. Tövé a dicsőség. Ezért Isten meg tud szabadítani, és Isten határt szab a kísértésnek, és Isten meg tud tartani a kísértésben engem. És akkor tulajdonképpen a tanítás része ennyi, ennyi lenne, és most imádkozni fogunk. Ami a kérésem, hogy, hogy próbáljunk meg ma ennek a tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség hálaadásnak a fényében átgondolni az életünk dolgait, amik történtek velünk, vagy éppen amiben benne vagyunk, és hogy, hogy Isten hatalma, Isten ereje és Isten segítő keze, van velünk. Igen, próbáljunk meg így így imádkozni egyszerűen. Lefejezem most a tanítást egy imádsággal. Uram, köszönjük neked, hogy valóban tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, tiéd a királyság, te vagy, neked van jogod arra, te vagy méltó rá, hogy, hogy cselekedj az életünkben, uram, és köszönjük, hogy neked hatalmad is van arra, hogy megcselekedd a mi számunkra jó dolgokat, Uram, csak így, így kérünk, hogy vonj magadhoz közel, Uram, hogy mindig, mindig tudjuk azt, hogy, hogy Te vagy ami mi szabadítunk, mindig tudjuk azt, Uram, hogy Te vagy a mi örömünk, aki erőt is tudsz nekünk adni. Uram, és csak kérlek Téged, hogy hagyj legyünk szabad keresztények, akik, akik, akiket nem kötöz meg félelem, akiket nem kötöz meg bűn, akiket nem kötöz meg... A mindennapi élet dolgai felől való aggódás, hanem, hanem akik a te jelenlétedben szabadon tudunk élni. Köszönjük, hogy te édesatyán, te szabadítónk vagy, hogy te királyunk vagy nekünk. Királya vagy Uram a világ mindenségnek, az Úr Jézus nevében, Amen.